Vezetékre sikerült rálépnem, az ott maradt, akkor ugye azon a helyen, ahol lennie kellett a lábam alatt, és én meg aréb léptem, és kitépte a, ebből a berendezésből a... Ja, szóval nem egyszerű, nem egyszerű ez a műfaj, nem egyszerű, de megoldható. Szóval a máti evangéliumában vagyunk, és a 15. fejezet folytatódik... Egy érdekes, történettel. egy érdekes történettel számomra bevallom őszintén az egyik legnehezebb történet a Bibliából. Nem a, nem a benne lévő fogalmak miatt, van olyan is, de egy az meg, eddig megszokottaktól merően eltérő történet. Egy kánaáni asszony, egy pogány asszony találkozik Jézussal. Elolvasom az igét és utána imádkozni fogok. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat, kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai és kérték, Bocsáss, el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte és ezt mondta, uram segíts rajtam. Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a tehéted, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Jézus, csak így szeretnénk téged egyre jobban megismerni, szeretnénk, Magunkat egyre jobban megismerni. Uram, kérlek, adat te szent lelkedet most, hogy, hogy én is azt tudjam szólni, amit a te üzeneted. adat a te szent lelkedet mindnyájunknak, Uram, hogy megértsük azt, hogy te mit akarsz a mi életünkkel, milyen vagy te, milyen a te szíved. Jézus, köszönjük a te igédet, hogy minden egyes verse nem véletlenül van benne, minden egyes versére szükségünk van. Kélek uram, hogy tudjuk ezeket a mai verseket, jól megrágni, és, és jól szívünkre venni, Uram, jó értelembe véve. Amen. Na tehát ugye röviden a szituáció. Ez a Jézus ugye a Galilei Tenger, ami. Úgy kell elképzelni, hogy Izrael részén, északi részén lévő igazándiból tengernek szokás mondani, ide ez egy nagyobb fajta tó, mondjuk úgy, hogy ilyen Balatonnál nem nagyobb méretű tóról beszélünk, sőt, annál kisebb igazándiból. És Jézus a tó körül lévő ilyen halász falvakban tanít, és egy-egy faluban tanít, illetve betegeket gyógyít, majd a tenger, vagy hát a tó, elválasztó távolságát kihasználva átmegy rajta, és egy másik helyen tanít, majd megint vissza, és így járja, többször átszelik a tavat. Talán azért is jó ez a dolog, mert, ahogy Met tanította pár héttel ezelőtt, hogy egy helyen, hogyha vannak, akkor annyira népszerűek lesznek hirtelen hogy a gyógyítások, a csodák a tanítás köszönhetően, hogy már, már szinte mindenhol királyt akarnak gyorsan csinálni Jézusból, és ugye a tanítványoknak ez persze tetszik is, hogy hó, milyen népszerűek vagyunk, és éppen ezért Isten mindig átviszi őket a másik partra. Jézus mindig úgy dönt, hogy akkor tudjátok, most itt egy kicsit már túl kezdenek belejönni a királyságba, most akkor gyorsan átmegyünk a másik partra. Így kerül erre az észak-nyugati Vidékre. Azért nevezik Tírus és Szidon vidékének, mert kicsit ha belemegyünk a történelmi vonatkozásokba, akkor ez gyakorlatilag Főníciával határos vidék. Főnícia igazándiból Krisztus születését megelőző 300. évben érte a, érte a fénykorát, de még ebben az időben is egy jelentős kereskedelmi központ, ha úgy tetszik, ott vannak Tírusz és Szidon, két nagy város, két nagy főníciai város, nagyon pesgő élettel, és ezek ilyen tipikus kikötő városok voltak, ahol sokféle nép, sokféle áru összejött. Tudjátok, ez mint most nálunk így vidéken, hogyha fölmész Budapestre, akkor sokféle embert látsz és sok mindent meg lehet azonnal kapni, sőt, még, még sok is, mert túl sokból lehet választani. Körülbelül ilyen volt ez akkor ez a főnícia, ez a kereskedő partvidék. És ez a Kánaáni asszony, ugye a 22. versben olvashattuk, és akkor egy Kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram Dávid fia könyörül rajtam, leányomat kegyetlenül gyötre a gonosz lélek. Most ez a versebe nagyon sok információ van elrejtve, úgyhogy úgy döntöttem, hogy pontról pontra fogjuk nézni, hogy mi is. Ez egy a márk evangéliumából, a párhuzamos evangéliumból megtudható az, hogy ez a, az asszony ez egy sziro származású, egy görög nemzetiségű asszony, vagy legalábbis görög nyelvű asszony volt. Egy biztos, hogy nem, nem izraelita volt. Nem izraelita volt ez az asszony. Erről a vidékről való, ugye, ahogy már említettem is előbb, hogy biztos megszokta, hogy sokféle néppel találkozik, sokféle lehetőség van a kikötőben, minden áru megkapható, gyorsan, több nagy választékban, és ez az asszony egy ilyen kultúrából érkezett. Azt megtudjuk az asszonyról, hogy, hogy a lányát egy gonosz lélek gyötri. Alapvetően nem erről szól a történet, nem a, nem a megszállottságról és a gonosz lelkekről. Annyit azonban elmondanék, hogy Kapcsolatunk van a nem látható világgal, ha akarjuk, ha nem. Mert is így teremtette a világot, hogy láthatóakat és láthatatlanokat teremtett, de ez a kettő ez egybe létezik, és kapcsolatunk van a nem látható világgal. És a bűneset óta, ahol az ember bűnbe esett, de nem csak emberek estek bűnbe, hanem... Angyalok is estek bűnbe, és a bűnbe esett úgynevezett bukott angyalokat szoktuk más néven démonoknak nevezni. És ők ugye a sátán csapatához tartoznak, ugye a rossz oldalon vezetnek, rossz oldalon állnak, és annyit kell tudni róluk, hogy az ő céljuk ugyanaz a cél, ami a sátáné is, az ő főnöküké, hogy megöljenek, elpusztítsanak, tönkre tegyenek. És kapcsolatba lehet kerülni velük, mégpedig elég gyorsan, elég csúnya módon. Leginkább az első dologam, hogy kapcsolatba lehet lépni a démonokkal, a bűn. És... Nagyon kell ezért vigyázni a bűnnel, mindenfajta bűnnel, mert ugye, amikor a bűn mezejére lép az ember, akkor abban a tartományban van, ahol a, úgy lehet mondani, szaktáki népies ö, nyelven fogalmazva az ördöggel cimborál. Tehát akkor olyan társaságba lépsz be, ahol ők ott vannak, és ők ö, közel kerülnek hozzád. Ez a bűn. Mezeje, és itt bizony lehet szerezni. Elég szoros kapcsolatokat is ilyen démonokkal, ennyi, annyira szorosat, is, hogy akár a testben, az emberi testben kezdenek el lakozni. Ugye ennek pontosan, hogy működik a mechanizmusa, elég sok ige van róla. Én nekem is még lehet mindig újat mondani ezzel kapcsolatban. Én egyelőre erről ennyit mondanék. Egy biztos, hogy ebből a helyzetből nincs lehetőség szabadulni. Tehát ha valakiben ott van a démon, az egy teljesen reménytelen eset. Egyedüli szabadulási mód az, hogyha valaki nagyobb jön annál, aki megkötözi ezt a démont és kiűzi onnan, és ez egyedül csak Isten lehet. Itt is erről van szó hogy van egy asszony, akinek a lánya, hogy hogy és hogy sem nem ír róla az ige, hogy hogy került ebbe az állapotba, de biztos, hogy egy ilyen gonosz lélek uralma alatt áll az élete, gyötri. Ugye? Így lehet mondani. Mert ugye a bűnről szokás azt mondani, hogy a sátán sokat ígér, keveset ad, és mindent elvesz. Ugye valószínűleg ezzel a lánykával is ez történhetett, hogy dölt a bűn csábításának, és utána került egy ilyen állapotba, ahol a gonosz lélek megszállta, és gyötörte. És az anyja felismeri, hogy szabadulásra van szükség. Oda jön Jézushoz, és azt kiáltja neki, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Most erről azt kell tudni, hogy Jézust Dávid fiának nevezték nagyon sokan. Ez a messiási, egyik ilyen messiási jelző. Leginkább olyan emberektől halljuk, akik nyomorult helyzetben, nyomorult helyzetükben utána kiáltanak Jézusnak. Ez a Dávid fia megnevezés egyébként utal egyrészt a származására, hogy királyi családból származott, illetve az Ézsaiás Alapján egy ö, profécia alapján utal arra, hogy ő maga a nekünk adatott fiú, aki, ö, de elő is olvasom az igét, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős, Isten, örökkévaló, atya, békesség, fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján, tehát ugye innen a Dávid fia, és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez mindezt. Tehát Jézus Dávid fia, Dávid leszármazottja gyakorlatilag családfa értelemben is, tehát testi értelemben, viszont mindenképpen lelki értelemben Dávidnak adott ígéret, hogy ugye az ő magvából egy szabadító, egy király származik, és maga a messiásnak a jelzője ez a Dávid fia. Tehát hogyha valaki azt, persze Dávid fia test értelembe véve közvetlenül az Salamon és még egyebek voltak, de ö, abban az értelemben, abban a lelki értelemben, hogy Jézus a megígért messiás, akit Dávid is, ö, Dávidnak is már megígért az Úr és ö, még sok profétának, ezt teljesíti be Jézus. És ezért szólítják így őt, hogy a Dávid fia, a királyi ö, családból származó szabadító. Na most... Ö, ami érdekesség ennek a történetnek, hogy ez a pogányasszony használja ezt a kifejezést. Ugye egy Dávid fia, Dávid ugye egy izraeli király, Dávid fia az egy kifejezetten egy ilyen izraeli szófordulat volt a mesiástra vonatkozóan. Miért használja ez az asszony? Hát valószínűleg mondták neki, hogy figyelj, ő sok ördöget kiűzött, van egy fickó, de lehet, hogy ez az asszony egyébként már próbálkozott sok ilyen megmester szintű ördögűzővel, ott a főniciai partvidéken biztos volt szép számmal mindenféle ilyen önjelölt ördögűzőcske, akik talán ilyen tünetileg tudtak valamit csinálni, de igazániból nem tudták megszabadítani a de valószínűleg hallott ez az asszony, hogy figyelj csak, van egy fickó, galilai tenger, környékén, a Genezárat tó, egyébként ugye az a, uh, ugyanaz a tó, ott van ez a fickó, és oda mész hozzá, és tudod, mit kell neki mondani? Csinálj úgy, mint egy, az izraeliek, menj oda és mond neki, hogy Dávid fia. Az, az, az, az, meg vele úgy kell beszélni, ugye? Neki ezt kell mondani. Dávid fia. Ugye ezek a kikötőbeli emberek meg megtanultak mindenkinek a Nyelvén, hogy kihez, hogy kell szólni, kell a görögökhöz szólni, hogy kell az arabokhoz szólni, zsidókhoz, a, hoz, hogy kell szólni. Tehát neki nem volt ez ö, igazániból probléma, hogy így ö, fölvegye ezt a szófordulatot. Ez, ehhez, ezzel a zsidó fickóval így kell beszélni. Dávid fia, Dávid fia, ugye rajtam. És ö, hát ezzel a ö, multikulturális, ö, ö, hogy is mondjam, lélekkel, tapasztalatokkal, felfegyverkezve jön oda Jézushoz, és mondja neki, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. És hát a 23. verse első részében olvashatjuk, Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. És ez, egy, ez egy furcsa történet, hogy Jézusról akiről azt mondja az ige, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy Jézus adta értünk a kereszten, és Jézus az egész világ bűneiért, az minden emberért az ő életét adta. Nehéz elképzelni, hogy hidegen hagyja őt bárki, és bárkinek a problémája. És mégsem válaszol. És mi van akkor? Talán elaludt, mint a hajó, Mélyén, amikor a tanítványokkal viharban hajóztak, és ott lent ringatózott, ugye fent meg mindenki ö, már kivert a víz, hogy elsüllyednek, meg ö, felborul a hajó. Milyen filmszakadás van, vagy ö, miért nem szól ehhez az asszonyhoz. És Picsit gondolkodtam ezen az egész dolgon, hogy mi nagyon sokszor ö, beszélünk, akarunk mondani valami üzenetet a szabaink által, és van egy ilyen bölcsesség, hogy van, amikor többet mondasz azzal, ha nem mondasz semmit. És én azt gondolom, hogy ez az a helyzet. Hogy Jézus egyszerűen az asszonynak egy üzenetet ad azzal, hogy nem szól hozzá semmit. És még izgatottabbá teszi, még jobban felkelti az ő figyelmét erre az egész történetre. hogy Nem, nem lehet csak úgy, hogy most oda megyek, megszólítom, és akkor hoppá, már beszélget is velem, tehát jó bejött az, amit mondtak, hogy Dávid fia bekattant rá, igen, ö, ö, elkaptam a fonalat, hanem nem szól semmit. Tehát azért ez egy érdekes helyzet volt. Sőt, ugye a tanítványok... Ö, a 23. versnek a másik felében olvasuk Erre bementek hozzá tanítványai, már önt Jézushoz, és kérték, bocsáss, de el, mert utánunk kiáltozik. Hát a, a tanítványokról, ebből a történetből euh, igazából az derül ki, hogy számukra ez egy elég terhes euh, dolog. Egy pogány, egy asszony, ugye ott, ott, ott kiabál utánunk, és a stb., és akkor Annyit lehet tudni, hogy tanítványoknak gyakorlatilag elegük van ebből a nőből, ott kiabál, és oda mennek Jézushoz, Uram, csináld úgy, hogy ezt innen elhúzzon, mert ez, ez elég gáz ez a helyzet, és ez itt kiabál, meg pogány is, meg nő is, és ez, ez, ez így nem lesz jó. Kérdések, hogy Jézus ne akarná, hogy megszabaduljon a lány a ennek az asszonynak a lánya gonosz lélektől. Dehogyis nem. De mit akarhat még Jézus? És én azt gondolom, hogy Jézus, és általában véve, amikor cselekszik a mi életünkben, az ő megoldásai olyanok, hogy nem csak egy adott problémára ad választ, hanem mindig többet, Isten mindig több problémámat megoldja, mindig Jobban megoldja a problémáimat csúnya szóval komplexebb módon, mint ahogy én azt gondolom. Lehet, hogy én csak egy problémát érzékelek az egészből, de összességében, véve Isten tudja, hogy még mi a problémám, és azt is meg akarja oldani. Tehát Jézus nem csak a lányon akar segíteni ennek az asszonynak a lányán, hogy megszabaduljon, hanem magán az asszonyon is. Akkor, akkor miért, sem, miért nem válaszol neki? Pont ezért, mert valamit akart tőle. Tovább akarja vinni, fel akarja csigázni ezt az asszonyt, hogy, hogy, hogy valamibe tovább menjen ő. Ugyanis maga az asszony is szabadulással vár. Talán az asszony vitte bele valahol a lányát a bűnbe. És on, ott onnan keletkezett az egész meg, megkötözöttség. És akkor ugye mégis meglepő a folytatás. Azt mondja Jézus, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Hát ugye ez az asszony gondolom, akkor már kezdenek a biztosítékok mozogni. Hát ugye a kikötővárosban valószínűleg szer találkozott olyannal, hogy etnikai alapon, elutasítanak egy üzletet, tehát úgy, vagy, vagy é, éppen etnikai alapon üzletelnek, ott csak a pénz, csak a kapcsolatok számítottak, és az, hogy törögjön a, pezsegjen a, a bolt. Na de magát a választ, hogyha megnézzük, ugye, hogy kihez is küldetett Jézus, teljesen korrekt a megalapítás. Ugye, ő valóban földi testben itt töltött idején, csak Izraelben munkálkodott. Izraelben tanított, Izraelben gyógyított, betöltötte azokat a proféciákat, amiket Isten ö, megmondott előre, és ahogy majd fogjuk olvasni itt a négyezen ember megvendégelésének edlején, fáradhatatlanul betegeket gyógyított, és, és, ö, és ment, tanította a népet, de Izraelt És ö, Persze ugyanakkor rengeteg helyen olvasható a Bibliában, hogy Istennek nem csupán Izrael-el van terve, hanem Isten ütt tervének egyik állomása volt Jézus földi ö, munkálkodása Izrael közösségében. De Istennek terve van az egész világgal, sőt, maga János evangéliumában. Isten úgy szerette a világot, nem azt mondja Isten, úgy szerette Izraelt, hogy adta az egyszülött fiát, hogy aki izraeli, és hisz benne, hanem Isten az egész világot szerette. Akkor mégis miért mondja ezt Jézus így ennek a asszonynak, Ugye? Azért, mert Jézus nagyon jól tudta, hogy mi a feladata, és jól tudta azt, hogy mi nem. Jézus megmondta a tanítványainak, hogy figyeljetek, ti nagyobb dolgokat fogtok cselekedni. Ha úgy tetszik, ti messzebbre fogtok eljutni, mint én. Én ugye ezen a, nem tudom, hány négyzetkilométernyi kis ország határain belül, de ma az egész római birodalomban fogjátok a igét hirdetni, és gyülekezetek jönnek létre. Sőt, ahonnan az asszony jött, Tírusban is egy komoly gyülekezet jött létre a apostoli időkben. De ez egy jó dolog, ez azt hiszem egy pozitív dolog, hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy ott, akkor arra a helyre küldetettől el, és nem máshova. És ez egy, ez egy ádott dolog tud lenni, ha az ember tudja azt, hogy mi a feladata, hol a feladata, mikor, hol és mi a feladata, és az is jó, ha tudjuk, hogy mi nem. Mikor mi nem, vagy mikor nem. És e között különbséget tenni. Ami viszont a feladaton, arra időt szánni abban fog Isten megáldani és arra koncentrálni. És éppen ezért például, ugye ez egy családapának, ez egy érdekes kérdés, főleg mikor kisgyerekek vannak, nem kicsi harc megküzdeni azt, hogy mikor van helyem a, a gyülekezetben, meddig, hol, milyen vonatkozásban, hol, mennyi idő menjen a családra, a feleségemre, stb. Ez, ez, egy, ez egy fontos kérdés, és egy áldott dolog, hogyha ezt valaki tudja értékelni. Na szóval ez az asszony visszatérve oda, megkapja ezt a választ, hogy hát ugye nem küldettem máshoz, vagyis szóval ez egy csak Izrael a elveszett juhailó, szóval ez egy elutasítás. Hogyha én filmrendező lennék, akkor itt lenne egy kis szünet, kis szakadás, egy ilyen drámai szakadás lenne, hogy kész, de lenne egy fordulat is, mert Ugye ez az asszony most nem Főniciában van, nem a Pesgő kikötővárosban van, hogyha az egyik helyen esetleg nem kap valamit, megy tovább a következő helyre. Itt nincs lehetőség. Jézusból nincs több. Isten szabadításából nincs több. Egy van. Egy a szabadító, egy, egy az Isten, és nincs más útja a szabadulásunknak, csak egyedül az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Szóval itt, itt nem, nem adhatja fel, tovább kell valahogy mennie. Egyszer, nem is egyszer, hanem tegnap előtt-előtt, az egyik nagyon kedves kollégám megkérdezte tőlem, hogy mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények. És nagyon, nagyon rövid volt a beszélgetés, ebéd közben, és... Akkor eszembe jutott ez a, ennek az asszonynak a története, hogy boldogok a lelki szegények, ugye, ő, mert övék a mennyek országa, boldogok a lelki szegények, mert ö, fölismerik azt, hogy szegények, fölismerik azt, hogy a problémájukra nincs megoldás Istenen kívül. Ugyanúgy, ahogy ez a görög asszony is, ahogy beállt ez a fordulat nála, rájött arra, hogy ez, ezen a szálon tovább kell itt menni. A, persze, biztos a kikötővárosba, azért be, be mindenkinek, hogy mondjam, a vérében, meg a szokásában volt a, az alkudozás, hogy azért menjünk tovább ebbe a dologba. Lehet, hogy Jézus is egy kicsit ezért csinálja, ugye, hogy, hogy a, valaki elmegyen el a rabországokba, az szinte kötelező alkudozni, hát nem lehet úgy, hogy rögtön megvan az üzlet, ott, ott, ott, el kell játszani a dologgal. Tehát, hogy Jézus így, így úgy idézőjelbe véve, így játszik ezzel az asszonyal egy kicsit, jó értelembe véve. De ez az asszony nem adja föl, és rájön arra, hogy, hogy itt, itt, itt ezt tovább kell vinni a szállat. Itt nincs szabadulás, nincs egy következő hely, nincs egy másik hely, nincs egy alternatíva. Ugye az asszony akkor azt mondja neki a 25. versben olvashatjuk, az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus pedig ezt válaszolja neki. Nem jó elvenni a gyerekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Szóval egy kicsit erősnek hangzik. Ugye elsőre, amikor olvastam, akkor hát úgy... Egy-két ilyen bibliakritikusnak a szava jutott eszembe, hogy biztos rossz napja volt Jézusnak, vagy... vagy hogy á, valami, valami ilyesmi lehet, szóval nem, ig nem igazán ezt várnánk ebben a helyzetben. És ö, főleg, azért, főleg a mai észjárásunkkal nem várnánk ezt, mert ugye kialakul bennünk egy kép, hogy Jézus, ha kell, mindig rendelkezésre áll, Jézus a megbocsátógép, ugye? Uh, egyszer láttam valamilyen filmet, ilyen uh, olasz mafiózó volt benne, ugye, és akkor beszél, beszélgettek, hogyha tükön hány embert lelőttem egy héten, persze, persze, hát lelőttem, de hát végök gyónni vasárnap, ugye, aztán majd, megint lövelőzik, azt megint gyónok, tehát, hát, hát, hát majd meg így tovább, az, azért, azért mondom, hogy megbocsássa a bűnömet, ugye? Vagy ugye Jézusból, Jézus zsebre lehet most már tenni? Sőt, többféle kivitelben van világítós, fröccsöntött, kicsi, nagy, Kiakasztható azébe a, ugye a visszapillantóra, vagy ugye bizonyos felekezeteknél. Jézus, akinek lehet parancsolgatni, ugye? megcsinál nekem bármit, mert ugye parancsolgathatok neki. Tartjuk mi Jézust Úrnak. Jézus nem egy kis függőcske a, a, az én a visszapillantó tükrön. Jézus nem egy vasárnapi megbocsátógép, automata. Mi az ő akarata? Keressük az ő akaratát? Mi az ő elképzelése? Egy királyról, a világ teremtőjéről van szó. Mi az ő terve? Hogy állunk Jézushoz? És ugye Jézus újból elismételi azt, amit az ő feladatáról beszél, hogy hova küldetett. És ez egy, ez egy igaz dolog, hogy nem jó szétforgácsolódni, nem, le, nem jó egy feladatot elaprózni és, és szé szé szé szétszakadni benne, hanem ha van egy feladatom, akkor azt csináljam, hogy az előbb is említettem, mi a feladatom, illetve mi nem a feladatom. És Jézus ezt mondja ennek a kánaáni asszonynak. Ugye az, hogy most a ebek és a gyerekek példázat azért egy elég kontrasztos dolog, Ebben ennek az asszonynak egy dolgot kellett megértenie. Nem az, hogy ő kutya, de egyébként maga a kutya kifejezést a, a cinikus görög filozófiában, ismert kifejezés, ők magukat künikoszoknak, kutyának, akik elvonulnak egy, egy ilyen hordóba laknak, meg stb. annak nevezték. Tehát abban a kultúrában ez nem volt egy ilyen lehűnyézés, hogy azt mondta rá, hogy hogy ebb, sőt, inkább egy példázatot mondott, nem, ő, nem is az asszonyra mondja ugye azt, hogy kutya, de egy dolgot megérthetett ebből az asszony, hogy Jézus világosan, nyíltan ö, megmondja neki, hogy ő vele nem ö, akar most ö, kapcsolatba kerülni, és nem akar vele foglalkozni. Persze itt akár vége is lehetne a történetnek, de ismernünk kell Jézust. Szóval érthetnénk ezt akár úgy is, hogy Jézus szivatja ezt az asszonyt. Nem szép dolog egy ilyen nagy szükségben lévő asszonnyal, ilyet csinálni, ugye, hogy hogy még a párbeszédben szépen elutasítgatom. Ugye a tanítványok már megmondták, hogy küld el, de ő nem küldi el, hanem először hallgat, aztán utána ad egy választ, utána meg, még egy másik elutasító választ is ad neki. Szóval Jézus valamit akar ettől az asszonytól, és ettől az asszonytól Jézus azt akarja, hogy formálódjon ki benne valami, hogy értse meg a szívében is azt, hogy amit mondott ugye az elején, azt mondja, hogy Dávid fia könyörül rajtam, hogy ne csak a szájával mondja ezt, mint egy, hogy mondjam, egy varázsigét, hogy majd erre beindul Jézus, hanem értse meg, hogy ő nem egy ilyen vándor ördögűzővel áll szemben, hanem az élő Isten, a világ teremtőjének egyetlen fiával, áll ott szemben. Ugye szoktuk mondani, hogy itt nagyobb van, Jézus nagyobb, mint. És Jézus nagyobb, mint egy csodarabbi, Jézus nagyobb, mint egy, mint egy vándor, ördögűző, Jézus maga a mindenható Isten. Ő a király. És ebben kell kiformálódnia ebben az asszonyban. És talán ez az asszony megtanult alkudozni, megtanulta a kereskedőket ugye, szavukon fogni, de a 27. versben ezt olvashatjuk, hogy az asszony azonban így felett. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ebből két dolog jött nekem le, hogy az asszony nem adja fel egyrészt, Másrészt meg nagyon jól tudja, hogy milyen helyzetben van. Nagyon jól tudja, kialakul benne végre az, hogy nem egy kereskedelmi kapcsolatban állok egy vándor ördögűzővel, hanem van egy asztal, egy királyi asztal, és a lehulló morzsákat nyalogató kutya vagyok. És ez nem egy ilyen etnikai értelembe vett elválasztódás az üzenet ebben, hanem az, hogy az élő Isten a hatalmas Úr asztalának a közelében van. és, és most már tudja, azt, tudja a különbséget. Nem, nem üzletem, nem üzleti partner áll szemben hanem maga az Isten. És mégis nagyon pozitív ez a dolog, hogy ez az asszony nem adja fel. Hittel fordul Jézushoz. Van egy másik történet, a Lukács evangéliumának 18. fejezetében, most nem olvasnám el. Röviden a történet lényege, ez egy példázat, amit Jézus mond, egy olyan bíróról, akihez, akihez elmegy egy asszony, felkeresi őt, hogy szolgáltasson neki igazságot, de ez a bíró ez nem hajlandó rá. És ez az asszony sokszor visszamegy, és Nyakára jár ennek a bírónak, és a bíró végül igazságot szolgáltat, és ennek a történetnek a vége, az utolsó mondata, hogy Jézus ezt példázatot állítja, hogy kérjetek, menjetek, járjatok Isten nyakára, legyetek kitartóak. Ne, ne hagyjátok, legyen nektek fontos az, ami a szívetekben van, mert ha fontos, ami a szívetekben van, akkor, akkor nyakára jártok majd Istennek. Sőt, so, sokszor Isten azért sem ad meg elsőre valamit, mert próbára tesz minket, hogy fontos-e nekünk az a valami. És ugye amikor ennek a történetnek a vége az az ige, hogy az ember fia talál-e hitet a Földön? Talál-e bennünk Jézus hitet? Eljutunk el addig az áldásig, ameddig ez az asszony eljutott, hogy nincs más lehetősége, csak Jézus. Egy kis családi, hogy mondjam, titokban vagy ilyen belső információban avatlak be benneteket. Emesét nagylányunkat vagy tíz napos korában bocsánat, műtötték egy elég komoly műtét volt ez. És nem tudom, hogy miért, de ez egy imádság jutott eszembe, hogy Jézus Dávid fia könyörül rajtam. És ezt imádkoztam végig, amíg a műtéte ment. És pedig, pedig azt mondták, hogy a legjobb orvosok meg mondták, hogy hát, hát a helyzete annyira nem gáz, de azért lehet problémás, meg stb. De Eljutottam arra a helyre, hogy, hogy nem volt más reménységem. Ugye ezt mondta az orvos, hogy hát elképzelhető, hogy rajta van a gerincoszlopán ez a valami, ami ö, volt nem tudni, hogy fog-e tudni járni, meg egyebek. És akkor, akkor bennem ez, ez egy ö, eléggé elrettentett, meg mondom őszintén, ez a dolog, és ezt, ezt tudtam egyedül imádkozni, hogy Jézus Dávid fia rajtam. Ez egy, ez egy áldás, ez a helyzet. Legyünk őszinték, mert, mert amikor eljutunk odáig, hogy Isten ö, megtanítja nekünk, elvisz odáig, hogy nincs más lehetőségünk. Most ö, nem, nem, lehet a, nem érek semmit a pénzemmel, és nem érek semmit a kapcsolataimmal, most nem érek semmit a tudásommal, a tapasztalatommal, akkor, akkor Isten elvisz odáig az ilyen helyzetben, hogy egyedül ő az, aki tud segíteni. Ennek ez a másik üzenete. És egy nagyon pozitív dolog az, hogy amit ettől az asszonytól megtanulhatunk, hogy nem adja föl. És Jézus ezért, ezért a hitéért azt mondja neki. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Említettem előbb ezt a példát. Ugye az emesének a műtétjét nagyon sokszor ilyen helyzetekbe viszel minket Isten, az egészségünket, a családunkat Isten nagyon jól tudja használni arra, hogy elvigyen erre a pontra minket, hogy csak ő segíthet egyedül. És ez egy nagyon jó dolog. Ugyanakkor megfogalmazódik bennem, hogy tudunk-e mondjuk például a városunkért az itteni emberekért ugyanilyen, ugyanígy égni, és ugyanígy ostromolni Istent imádságban. Ez, ezt a kérdést tette fel nekem Isten, mikor olvastam ezt az igét, vagy mikor így gondolkodtam róla, és megszégyenültem, mert azt gondolom, hogy én is a saját családomért, meg az anyagi dolgaimért, vagy a, a saját problémáimért hamarabb eljutok, Istenhez, hogy könnyűrűj, Dávid fia rajtam, mint mondjuk a, mint mondjuk a, a városunkért. De bízom benne, hogy Isten formálja a szívemet, és, és egyszer tudok majd kitartóan kérni. Ugye sokszor gondolkodunk azért, hogy miért nincs, miért nincs ö, ö, nagy ö, lelki fordulat Tatabányán, vagy Oroszlányban, akárhol itt a környéken. Miért mennyit ostromoljuk Isten mi ezért? Ott van a szívünkön ez? Lehet, hogy először nekünk a mi szívünknek kell megtörni, és átformálódni olyanra, hogy ez fontos legyen. Vagy akár a családunk nem hívő tagjaiért. Szóval amikor segít Jézus? Jézus mindig kész segíteni, csak Jézus keresi a hitet. Keresi a hitet. Keresi a hitünket. És ez egy tök jó dolog, hogy formál minket, hogy... Tudjátok, hogyha Jézus mindent így tök egy, egyszerűen ö, első csettintése megadna, első parancsszóra megadna, akkor, akkor teljesen más, hogy ö, mások lennénk. Más lenne az életünk, más lenne a szívünk. Jó ez, hogy Isten így ö, csinálja a dolgokat. Így viszel minket, így formál minket. Olvasom tovább. Ígérem, hogy a következő tíz vers az, vagy 11 vers, az nagyon rövid lesz utána már a tanítás. Jézus azután eltávozott onnan, elment a galíriai tenger mellé, felment a hegyre és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elétették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak. És dicsőítette Izraelistenét. Jézus elmegy a tenger partjára, újból, és fölül egy magas pontra. És szerintem már tudták, hogy kicsoda. Tudták, hogy hol szokott ülni, és... Ez, ez milyen jó dolog, nem, hogy, hogy amikor ö, már ismerik Jézust, és tudják, hogy hova kell menni, leül csak a hegyre, és már, már elkezdenek az emberek indulni felé. És ez is egy jó dolog, hogy nekünk is, hogy Jézust ismerhetjük, és, és tudhatjuk, hogy ő vár minket, és, és mehetünk hozzá bizalommal. Mehetünk hozzá bizalommal. 32. verstől olvasom. Jézus ekkor odahívta a tanítványait, és így szólt. Szánakozom a sokaságon, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton. Tanítványai így válaszoltak. Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy lakassunk ekkora sokaságot? Jézus megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Ők így feleltek. Hét és egy kevés halunk. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. Azután vette a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindjárt jön ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat hét telekosárral. Négyezer férfi volt, aki evett, az nyokat és a gyermekeket még nem is számítva. Ezek után elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba és lement Magadán vidékére. Ez egy ismerős történet, ugye pár nappal, vagy pár héttel előtte történt 5000 ember megvendégelése. Hasonló helyzetben Jézus a tenger környékén munkálkodik, betegeket gyógyít, tanít, népszerű lesz, sok ember özönlik köré, és időt töltenek vele, több napot akár vele töltenek, és ugye hát biológia az biológia, egy idő után megéheznek ezek az emberek, és már 5000 ember kapcsolatban megtörtént az a csoda, hogy nem volt mit enniük, ugye elfogyasztottak mindent, gondolom az első vagy második napon már, és a harmadik napra nem volt eledelük. És Jézus csodát tesz. Ugye van pár darab kis kenyér vagy hal, és ő azt megszaporítja. Ugye persze a bibliakritikusok mondanák azt, hogy hát persze ez egy jelkép, nyilván volt neki kenni, de ez egy jelkép, hogy Jézus. Nem, ez nem jelkép. Jézus megszaporította. Ott, a kevésből sokat csinált, csodát tett. És ugye, aki a világot teremtette annak hét halból sokat csinálni, az nyilván nem egy nagy dolog. Nem is ez a történetnek a lényege. Isten szeretete, hogy, hogy mennyire gondoskodik rólunk, hogy megadja a szükségeinket. Ugye ő mondta, Jézus mondta, hogy keressétek először az Isten országát. És a többit, többi megadatik. A többit azt majd én, majd, majd én pótolom nektek, a ti szükségeiteket, azt én betöltöm. Itt is ez történik. Mennek az emberek hozzá, több napon keresztül időt töltnek vele és Jézus az ígéretének megfelelően gondoskodik az ő testi szükségleteiről. Ami a tanítványokat illeti, egy érdekes dolog. Pár héttel már már 5000 embert megvendégeltek, most 4000 embert, de mégis valahogy úgy tűnik, mintha újból új lenne ez a helyzet nekik. És teljesen magamra ismertem ebben a szituációban. Annyiszor, annyiszor Isten bizonyítja azt, hogy segít, és ott van velem, és egy Pár hét eltelik, pár nap eltelik, és mintha ez meg se történt volna, újból ott állok a problémával szembe, és hú, hát hogy lesz meg? Hogy fogjuk ezt megoldani? És, Isten figyelmeztet soká, hogy, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, ne fele, figyelj, emlékeztes magad, ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. Ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. És most, hogy pár percen belül úrra csavát fogunk venni, csak szeretném elmondani így ezt a ö, egyik nagy élményemet az úrvacsorával kapcsolatban, hogy ez egy jó dolog, hogy nem csak az, hogy a végén, amikor éneklünk, akkor van hozzá szőlő is, meg páska, hanem ez egy, hanem ez egy nagyon fontos ö, üzenete Istennek, hogy ne feledd el, ne feledd el azt, hogy neked üdvösséged van, és ne feledd el, hogy... Neked nem azért van üdvösséged, mert ide jársz ebbe a gyülekezetbe, vagy azért, mert a bibliádat olvasod, azért, mert az Úr Jézus Krisztus az ő testét és vérét adta azért, hogy üdvösségünk lehessen. És higgyétek el, nem véletlenül rendeli Jézus azt, hogy vegyük az Úr vacsorát, mert ilyenek vagyunk, feledékenyek vagyunk, és sokszor megfeledkezünk arról, hogy Miért van üdvösségünk? Sokszor megfeledkezünk azokra a dolgokról, amiket Isten már megbizonyított, megcselekedett az életünkben. Úrvacsorát fogunk venni, imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked, a, köszönjük neked a te szeretededet. Köszönjük, Uram, hogy ennek az asszonynak nemcsak a lányát gyógyítottad meg, de az egész életét meggyógyítottad abban a abban azon a helyen neked talán egyszerűbb lett volna rögtön elsőre csodát tenni, de mégis foglalkoztál, időt szántál erre az asszonyra, foglalkoztál vele. Köszönjük Uram, hogy ránk is időt szánsz. Köszönjük Uram, hogy minket is keresel. Uram, tehát több időt szánsz rám, mint amennyi időt mi szánunk te De köszönjük neked Uram azt, hogy te előbb szerettél minket, és köszönjük Uram azt, hogy te az életedet adtad értünk, hogy nekünk életünk, üdvösségünk lehessen. Jézus, köszönjük neked a, a te megváltásodat, köszönjük az Úr most neked, és uram, kérünk csak, hogy a hogy, hogy tudjuk ezzel az örömteli szívvel venni az Úr hogy te gondoskodtál rólunk, te gondoskodtál az üdvösségünkről, és te szeretsz minket, és a, a te szereteted az ö, nem halványult Nem lett rutinosabb, nem lett, nem, lett, ö, nem lett kopott, mint sokszor a mi keresztény életünk. A te szereteted mindig ugyanaz. Mindig ugyanaz, Uram. És kérünk Istenem ö, most még metékért áld meg őket, Uram. Köszönjük neked azt, hogy ö, van egy pásztorunk, Uram, aki feladta a kényelmes amerikai életét, és eljött ide, és, és köztünk itt magyar emberek között, tatabányaiak között, oroszlányaiak között, nagy szívvel szolgál, az egész családjával együtt. És csak így kérek, neki jó pihenést most, odahaza, hogy neki hogy találkozásokat a barátaival, a régi barátaival, uram, és kérek, azt, hogy jó, jó Isten tiszteleten ö, vegyen részt, hogy egy egyszerűen tudjon feltölteni, tanítsd, hogy tudom, háld meg őt.